Однак показало, що не все можна. Невільно було чиняти вікна, виходити з камери хоч на поріг. Приказано. З вільної людини, якої Лазар почувався в дорозі, він знову став арештантом. Тут витко гірше, ніж там, звідки приїхав. Бо там ходив він по двору, бачився з людьми, і хоч робота була часом важка, проте звична. І знов стукнуло в голову те саме настирне питання, що вже забувалось. «Як воно буде?» Лазар умився, бо чай холов, і булка принадно всміхалась. Не встиг він напити з чаю, як очинились двері, і щось загуркотіло. Високий, худий прислужник пер в двері, м'яке велике крісло, обдерте ззаду і споловіле. З грюком пересадив він через поріг і повелік у куток, де й притулив до стіни. Слідом війшов каленик. Ніс обережно в обох руках царський портрет, трохи засиджений мухами, і ворушив ротом, наче жував. «Подержи, Іване!» Іван підбіг, приклав портрет до стіни, а каленик, пожувавши ще трохи, вийняв хліб з рота і приліпив. В камері стало ще краще. Видно було, що про Лазаря дбають. Обід подали хороший, ситний, була горілка, а по обіді карти. Іван все програвав і сердився. Каленикові везло. Ішла раз у раз карта, і кожну щасливу гру він притрушував сміхом, хоч грав нечисто. За ним треба було дивитись. Дні минали за днями. Лазар спав до схочу, наїдався, грав у карти, напивався горілки і, розлігшись у м'якім кріслі, коверзував. Бо він тут, пан, і що він схоче, те й роби. Спочатку на самоті його турбувало, коли ж все буде і як воно буде. Лазар чекав, ось ось покличуть і поведуть. Почнеться нова робота, нове життя. Час ішов, а Лазаря ніхто не кликав. Життя не змінялось, і він вже думав, що про нього забули.